Zortzi bit. Soktura eskea, zortzi minutotan. Biotza, Ongietorriak zortzi bit saiora. Aste hontan, programa eske eta interesgarri ezberdinei buruz mintzatuko gara. Programa hauen izena, bai batzutan zaiak izaten dira esaten. Eta alburuak laburu- labur azarluko ditugu. Entzulari bere interesa erabiltzeko EPE amanez. Nonbaitetik hastea beharrezkoa denez, programa grafikoetatik asiko gara. Lehen nengo eta bein, GIMP haurkitu ezakegu. G-I-M-P idazten da. GIMP retoke, arrazkien retokerako balio duen programa da. Photoshopen nahiko antzekoa da. Pertsona atzuka alare, kesu gira, ba, Photoshop askoz e, garri biagoa dela erabiltzen, alare... GIMPEG plugin badaka Photoshopen ba berdin-berdina edukitzeko. Beste programa bata, Inkscape. Inkscape, I-N-K-S-C-A-P-E. Ba, Inkscape hone kartelak egiteko eta erabiltzen da. Inkscape grafiko bektorioarak marrasten ditu. Hau da, grafiko matematikoak. Ez dira pikseletaz osatzen, Beraz, milak arli izan ditu ezkero, berdin-berdin ikusten dira. Gero ere, Blender aurkitu ezakegu. B-L-E-N-D-E-R Blenderone, kirudiementxetan marrazteko balio du. Oso erabiliada mundu ba profesionalan, eta hasieran zaia bada batzutan erabiltza, behin ikasiz gero banaiko erra zerabiltzen da. Giki ere aurkitu ezakegu. G-E-E-K-I-E -e -e. -e -e -e. Gikionek ba, argazkiak ortenatzeko, tantolatzeko, balio du Gerore jugin aurkitu ezakegu H-U-G-I-N Jugin panoramikak egiteko eta muntatzeko balioduen programa da. Argazki ezberdinak atera, irureun eta irureo gradu, graduko argazkiak Eta gero argazki guzti guztioiek ba, jugineri pasa eta bera bakarrikan aurkitu ditu argazkin arteko puntuak eta panoramika osatuko du. DIA ere aurkitu dezakegu. DIA. DIA, ba, diagramak marrazteko programa da. Oso erraza eraritzen eta nahiko txukuna galditzen dira. Scribus ere aurkitu dezakegu. Scribus s c r i b u s Maketatzeko programa da. Liburuak eta barri dazteko baliudu testu bat eman eta ba, testu horreri itxura emateko. Librekat era aurkitu ezak egu. Librekat autokat bezalako programa da. Barkatu, L-I-B-R-E-C-A-D idazten da. Ba hori bezalako programa da eta nahiko berdin erabiltzen da. Azkenik grafikoen multzoan arranderr aurkitu zekegu. A R A N D R. Arranderre ba resoluzioa eta kokapena aldatzeko balioden programa da. Hau da, nik sei pantaila ditut eta sei pantaila hokie elkarrekin jartzen ditut eta ba sei pantaila hokie pantaila bakarra dirutzeko. Audioaren multzoan, bueno, aurkitu ezak egun programa bakarra, barkatu ez nahi zerako audioarekin ibiltzen, e, audaziti da. A-U-D-A-C-I-T-I-R-Ekoa. Audaziti, ba hori audioarekin e, ibiltzeko balio du, ba audioak pegatzeko, balantzeko, efektuak jartzeko, filtroak, denetik pixka Bideoaren ere moan VLC aurkitu dezakegu, VLC idazten dena Eta VLC, ba, multimediak, e, soinua eta bideoa entzuteko eta ikusteko balio programa da e, Multimedia programan errik ikonena da, momentu hontan Zeren eta formatu eta konpresio eta kontenedore, ba, jengoa e, irikitzen ditu, oso erabila da Gero ere PTIBI aurkitu dezakegu, p i t i u i PTIBI bideoak muntatzeko, banatzeko eta filtroak eta efektuak sartzeko ba, balio du. Biskagata doazitik bezala, baina bideoekin. <mintu> Dokumentuei dagokinez, LibreOffice aurkitu dezakegu. -E -E. L-I-B-R-E-O-F-F-I-C-E LibreOffice honek, ba, ez, e, OpenOffice ezagunaren, e, bueno, berdina da Baina OpenOfficekin, e, San Microsistemekin eta OpenOfficekin, ba, licentzia arazoak egondira Beraz, jende, e, OpenOfficeen ibiltzen zen jende guztia, LibreOfficeera mugitzen ari da eta orain berriro san microsystemek e, open office irikidu baina bueno ja berandu egi da jende guztia ja, LibreOffice, garatzen eta erabiltzen ari alako beraz zauda momentu hontan lengo open gero ere linux aurkitu dezakegu l y x l e, latex markatuan ibiltzeko programada, eta Mo, dokumentuak eta barri dazteko balio du oso hona da, baina ez erabiltzen gehingoak pentsatzen duen bezala e, adibidez izenburu bat idaztean edo zerrenda bat egitean edo zerbait e, garrantzitsua denean esatean ez duzu liksekin ez, ez duzu koloreak hartzen eta zu kaltuerak eta bar ez, esaten diozun bakarra da hau izenburua da hau azpi izen da hau garrantzitsua da Eta gero bera bakarrikan egiten du ba, kolore, formatu, tamaina eta olako diseinuzko gauza guztiak. Gainera normalean estandar nahiko ezagunak e, erabiltzen egiten du, beraz normalan gure dokumentua asko ere txukunagoa lituko da. Txareari dagokionez ba, Firefox edo IZBSL e, dakagu, ez da, iaia edrez beharrezkoa esatea zer den, abigatzaia, dena bakizuten hula jaztun den, beraz aurrera. Gerrere, Thunderbird aurkitu ezakegu. T-H-U-N-D-E-R-B-I-R-D. -e Eta Thunderbird hau... Ba, e-posta eta begiratzeko balio duen programa programada. Begiratzeko, bidaltzeko eta edo zer gauza egiteko. PIDGIN ere aurkitu ezakegu. P-I-D-G-I-N PIDGIN hau ba, instanteko homezuak edo bidaltzeko balio du. E, protokolo pikia ezagutzen ditu, horien artean haiez messengerrena edo jaberrena dala Google Talk ere erabiltzen duna. Eta protokolo pillo bat ezagutzen dunez eta plugin pilla ere daude berarentzat, ba nahiko erabilia da gauza askotarako. Tukanera aurkitu dezakegu T U C A N. Tukan honek ba hosak merkatu. Gauzak, gauzak deskargatzeko balio du, e, adiez mega plugin eta hoetatik askotan ba ez gauza nahiz dutu megaoploatetik eta bagoitzan ba, ba Juanmartza edo beste zerbitzu antzeko zerbitzutara eskatzen balima dizute ba hori, osea irudi batean agertzen diren letrak, ba ondoan hiztea, 45 segundo itxaron jetzi eta ola goza balkoitzeko. Tukan hone guztiori automatikoki egiten du. Tukaneri URLak ematen dizkuzu Eta berak bakarrikan jestean dizkizu. Gobi ere aurkitu ezakegu. G, O, B, B, Y. Gobi honek, ba, pertsona ezberdinen artean dokumentu bat idazteko balio du. Dokumentua ba, denbora realean edo idazten da. Chat bat ondoan dakazu, ondoan dokumentua eta denak dokumentu hori hortan jazteute. Eta azkenik Twinkle aurkitu dezakegu Twinkle, T-W-I-N-K-L-E -e. Ba, ordenagaiuz, ordenagaiu edo ordenagailutatik telefonola audio dehiak egiteko balio du. Gainera, dehiak zifratuak egon daitezke eta zifratuak egon arren ba oso oso azkar iristen dira lebatetikan bestera. Beraz, erabiltzeare interes jarria. Eta, bueno, hau da guztia, e, espero dut... Programa berriren bat saionen bidez ezagutza, eta, baure, erabili. Zortzi bit, soktu eraskea, zortzi minutotan.